Capitolul 3. A doua zi la redacție, Ștefan fu chemat de patron. Pe culoară, înainte de a intra în birou, Ștefan se întreba plin de încredere. Ce-o fi având cu mine? Probabil că vrea să-mi spună că mă trimite în sfârșit la Paris. Ai văzut, băiete, în ne-am prins soarta? Îl întâmpină marele ziarist în data ce intră. Da, patroane, am intrat în joc adu aminte că te-am angajat să scrii și nu să dai titluri de telegrame și să paginezi ziarul. Pentru asta avem bătrâni al căror elan e pestinse și oameni care și-au pierdut condeiul pe care nu-i putem asvârli în stradă. Ai făcut armata? Nu, patroane. Vei îmbrăca o uniformă de corespondent de război, o să fac rost de acte de la Marele Stat Major și o să pleci pe front. Vei fi ochiul ziarului printre oamenii care luptă. Ne vei trimite reportaje care, fără să trădeze secrete militare, vor descrie luptele care se dau și victoriile care vor acoperi de gloria armata noastră. Ai dreptul să refuzi dacă ești un laș, dar atunci vei pleca de la ziarul meu. Ești liber să alegi. Mâine îmi dai răspunsul. Ștefan nu avea de ales. Brusc gândul de a intra în război îi dădu o exaltare care nu-l mai părăsi din clipa aceea, dar ghicise în glasul și chiar în cuvintele patronului o neîncredere. De unde venea?" Bine, patroane, mâine vă dau răspunsul," zise curăceală. Dacă nu cumva până mâine, nu o să mă dați afară." m înțeles greșit," explică Marele Ziarist. Dacă ai fi făcut armatate, te-aș fi mobilizat pe loc și n-ai fi avut de ales decât între emisiunea de corespondent pe război sau linia întâi. Așa ai dreptul să refuzi." Am văzut," zise Ștefan, și dumneavoastră aveți dreptul să mă dați afară." Nu." Am datoria să angajez pe altul care să fie trimis în misiune. Mâine vă dau răspunsul, repetă Ștefan posomărât și se ridică și ieși. Nici el nu știa de ce nu-i spusese pe loc patronului că, bineînțeles, că nu se putea decât să-și și el soarta. Ziarist era acolo unde îl trimitea ziarul, se ducea. Se întoarse în birou și îi dădu lui Nici un telefon. Nichi, îi zise, ce fi având patronul cu mine? și îi povesti scena. Eu știu, zise Nichi, bine că nu te-a dat afară pentru răgazul de o zi pe care l-ai cerut. Tocmai de-aia l-am cerut să văd dacă mă dă afară. Adică nu, să văd dacă are sau nu are ceva cu mine. Fiindcă dacă are, plecarea mea pe front nu e decât un răgaz. Mă dă afară când mă întorc. Și ai vrea să te dea acum? Bineînțeles, nu sunt un laș. Mă duc pe front, dar nu pentru un ziar care mă așteaptă pe urmă să mă da afară. Nick zise la celălalt capăt al firului. Ascultă, Ștefane, patronul e tiranic, dar nu e capricios. te a învățat să te iubească și acum o întărsătură mai dura a cuvintelor lui s-a da de înțeles că această iubire a mai scăzut. De ce? Nu știm, dar de data afară n-ai nicio teamă, nu o să te dea. Condiția e însă ca reportajele tale de pe front să fie bune, așa că nu aștepta până mâine, du-te la el în birou și spune că totul e în regulă. L-ai nu-ți dai seama?" Bine, nichi așa o să fac. Viu diseară la redacție să stăm de vorbă. Nici tu n-ai fost pe front, dar poate mă înveți ceva. Știi mai multe." De ce de seară? Vino acum la noi la prânz." Peste două ore sună la ușa lor. Îi deschise Luchi, care îl întâmpină cu o privire care nu clipea și care se uita la el și îl vedea cu adevărat și gândea că el există. Era privirea care îi plăcea lui cel mai mult. Îi amintea totdeauna de seara Revelionului tot așa se uitase și atunci la el. Am auzit," zise ea. Ce faci tu? Unde te trimite? De ce tocmai pe tine?" Nu știu, Luchy, dar trebuie să mă duc." Îmi dau seama, dar de ce tocmai pe tine?" repete ea în hol. El se așeză în fotoliu. Tot o să plecăm dacă războiul durează," zise Nichi, Așa că ori acum, ceva mai târziu, nu mai contează." Ai fost la patron să-i spui?" Am fost. E în regulă, mi-a zis. Pregătește-te, poi mâine pleci." Și ce ți-a mai spus?" Că voi fi atașat unei divizii care are ca obiectiv cucerirea Odesei. Asta a aflat și el chiar atunci de la Marele Stat Major. A vorbit cu cineva de acolo la telefon. Că deocamdată sarcinile de presă stabilite de general se mărginesc aici, Odessa. După aia am întors la ziar." O să te întorci curând," zise nichi. Se lăsă o tăcere. Cine putea să știe dacă va fi curând și dacă el personal, Ștefan, va mai fi în viață la cucerirea Odesei? Ca să poți scrie ceva, zise Ștefan, trebuie să te duci în față, acolo unde se dau luptele. Așa este, confirmă Nichi. Mi-ai spus la telefon, reluă el, că eu știu mai multe. De unde? Tot ce poți să te sfătuiesc e să nu pornești chiar totdeauna cu ei la asalt. La ce ar folosi? Important e să urmărești mișcarea frontului de la comandamentul diviziei și să afli și de sus și de jos cum se obține o victorie. Dacă îți dai seama că nu poți prinde secretul unei victorii decât dacă te duci chiar acolo unde se dau luptele, atunci te duci. Riscurile meseriei Tot ce se permis e ca în timpul unei înfrângeri să nu eziti să părăsești liniile de luptă. Pentru ziar n-ar fi interesant ce ai trăi dacă ai sta acolo și te-ai expune. Se închipui că numai victoriile ne interesează, nu și înfrângerile. Gustul lor îl păstrez numai pentru tine, dacă ești curios. ce spun eu însă, sunt pure speculații. Acolo ne așteaptă pe toți surpriza cea mare. Ori scapi, ori te cureți, asta e tot ce putem presupune. Se așezarea la masă și tăcerea se așternu. Da, iată, războiul începuse și unul dintre ei era chemat să se ducă acolo, să scrie pentru ziar și chiar să moară. Dintre ei doi, Luchi era cea mai încrezătoare. Își mânca liniștită supa și nu înceta să se uite la Ștefan cu privirea ei din seara Revelionului, insistentă, larg deschisă, conștientă, dăruindu-se gândului care era pentru el. Nu se poate să mori, parcă îi spunea ea. Te cunosc eu pe tine, ești bine zestrat, instinctele tale t-au călăuzit bine până aici, o să te descurci și acolo și eu, Luchi, o să am iar prilejul să mă uit la tine cu ochii ăștia. Fii liniștit și încrezător. Ștefan însă nu era stăpânit de nicio temere. Fata se bine. Era ferm încredințat că va trece prin foc și va scăpa. Un singur lucru însă îl îngrijora și de aceea arăta atât de tăcut. Dacă nu va reuși să descopere secretul unei victorii și nu va avea ce să scrie, chiar dacă va scăpa, ce se va alege cu el? Va fi fără îndoială dat afară de patron.